Промови. Він плутав порядок сторінок у процесі читання. І для всіх, хто усвідомлював, про що власне йдеться, вона була досконалим потоком маячні. Але ніхто нічого не помітив. Їм усім навіть сподобалося. І це вельми милосердно з їхнього боку. Враховуючи, полковник Марчпоте-руки, він був абсолютно захоплений, і задоволений собою. І ширина його усмішки загрожувала випаданням люльки з рота. Нарешті він підвівся і поплескав клієнтку по плечу. «Відправляйтеся додому», – сказав він. «Ідіть додому, прийміть аспірин і перепиніть усякі хвилювання. Інспектор Робертс і я вирушаємо завдати Вілсонам візит». Я абсолютно впевнений, що я знайду вихід зі становища, що склалося. Насправді я можу це обіцяти, тепер, коли я вгадав. «Що вгадали?» – запитала леді Патрісія, погрожуючи йому собакою. «Вид шахрайства Вільяма Вілсона», – сказав полковник Марч. Безшумний ліфт доставив їх на четвертий поверх Будинку 250А по Пікаділі. Священна тиша, ніби в храмі, панувала в цих мармурових просторах. Імена Вільям та Вільгельміна Вілсон були набрані чорними літерами на скляних дверях скромно, як на візитній карці. Поставивши інспектора Роберса перед собою, полковник Марч штовхнув двері. Приймання всередині була оббита калемами і переглушено освітлена, а розвагою очікувачів на столику посередині були розкидані журнали. Питання, що зводило з розуму інспектора Роберса, було чого ж до біса вони тут чекають? А за стійкою в далекому кутку сиділа маленька і струнка грудоволоса дівчина переглядаючи номер модного видання. «Міс Вілсон», – промовив полковник Марч, – «так», – озвалася міс Вілсон із вічливою живавістю, «я хотів би зустрітися з вашим дядьком», – і полковник Марч поклав на стійку свою візитку. Протягом кількох секунд міс Вілсон уважно її розглянула і підняла голову, Якщо такий запеклий мораліст, як Френсіс Гел, справді закохався міс Вілсон, інспектор Роберс міг повністю його підтримати. Скромність її блакитних очей була оманливою, а тонкий ротик навряд чи був скупий на поцілунки. Але якщо Роберс очікував побачити на ній сліди провини чи навіть нервозності – він прорахувався. Її обличчя притнула усмішка справжнього дитячого захвату, яку вона втім швидко приховала. «Мій дядько, мабуть, чекав на вас», – визнала вона. «Не пройдете до нашої вітальні?» Вона провела їх через кабінет секретаря із знаменитими столом і кріслом-гойдалкою до третього кабінету, того, що з видом на Пікаділі. Тут за ще одним схожим столом сидів повний літній джентльмен із манерами кардинала. Його блискучу лису голову оживляв пучок сивого волосся, що сподав на комір. Він носив пенсне, крізь яке вивчав пачку великоформатних фотографій. Він підвівся і люб'язно привітав новоприбулих. «Моя племінниця правду каже», – сказав він, – «я очікував вашого візиту». Він посуворішав. «Будь ласка, сідайте, і тобі краще залишитися, Вельгеміно, Люба». «У такому разі», – сказав полковник Марч, – «перейду відразу до суті». «Звісно, Вілсон – не справжнє прізвище». Містер Вілсон ображено простогнав ну ні, це торгова Марка, політ поетичної фантазії», – він махнув рукою, – «якщо бажаєте». «Так», – підтвердив полковник Марч, – «я так і здогадався, щойно зрозумів, у чому ваше шахрайство». «Тепер містер Вілсон був не просто ображений, він був по-справжньому зачеплений». «Шахрайство?» – вигукнув він. «Мій дорогий сер, зовсім ні. Це надто сильне слово. Професія, якщо дозволите. Бізнес, якщо так вже наполягаєте. Так, нехай буде бізнес і вельми великий до того ж. Зрештою, я лише сучасна людина» яка просто знайшла нову потребу серед тих, хто може собі її дозволити. Я забезпечую цю потребу. От і все. Вас налякає, що я можу вас викрити? Містер Вілсон дозволив собі посміхнутися. Навряд чи. Якщо ви подивитеся сюди, він махнув. У бік шафи з теками вздовж стіни. І прочитайте імена деяких моїх найвпливовіших клієнтів. Я переконаний, що ви і думати кинете про публічне викриття. Ось, наприклад, був цікавий випадок. Але не будемо настільки відвертими. Його думки повернулися до колишньої образи. Професія, так... Бізнес так, але шахрайство. Та годі, навпаки, мені приємно вважати себе свого роду суспільним доброчинцем. Інспектор Робертс був людиною терплячою. Бувши асистентом полковника Марча, він не мав іншого вибору, але є межі не тільки людській цікавості, а й відданості підлеглого. «Сер!» – вигукнув він раптом. «Я більше не в силах цього терпіти. Перш ніж я з божеволію, ви поясните мені, у чому справа? Що тут взагалі відбувається? Що в цього хлопця за шахрайство? І чому в ім'я всього святого він називає себе Вілсоном?» Усі троє обернулися до нього. Містер Вілсон із застиглою в'їдливістю на язиці. Міс Вілсон з усмішкою, а полковник Марч із непроникним обличчям. Він називає себе Вільямом Вілсоном, відповів полковник Марч, на честь оповідання з тією ж назвою. Це оповідання написав Едар Алан По, як ви так неоціненно припустили. Ви не пам'ятаєте сюжет? Ні, сер, ніколи про нього не чув. Вільям Вілсон, сказав полковник Марч, зустрів самого себе. Роберт скріпнув. Зустрів самого себе? Він зустрів свій власний образ, пояснив полковник Марч, зручно сідаючи в крісві. Наш містер Вілсон мене захоплює. Він очолює одне в своєму роді агентство. Він надає двійників відомим людям для їхніх незначних публічних появ, дозволяючи оригіналам залишатися вдома і працювати. Містер Вілсон перехилився через стіл і заговорив відверто. «Ви будете приголомшені», – зізнався він. «Наскільки затребовані наші послуги?» Моявіть собі життя публічної людини. Коли вона має бути за роботою, традиція вимагає, щоб вона нескінченно була присутня на заходах, кожен із яких не несе ані краплі користі. Вона здійснює безперервні огляди установ, закладає перші камені, виступає на зустрічах матерів. Навряд чи хтось, із зустрінутих нею там людей, бачив її раніше чи побачить згодом знову. Тому хороший двійник... Містер Вілсон глибоко і гірко зітхнув. «Боюся, що ідея зовсім не моя», – продовжив він. «Це вже випробував на собі кілька років тому дуже знаменитий американець. Йому просто нестерпно набридло тиснути руки». Більгельміна Вілсон з усією відданістю кинулася заспокоювати його. Але ти перший і єдиний, хто побачив у ці ідеї комерційні можливості, вигукнула вона і сіла на країчок столу, наче маючи намір захистити його. Вона, втім, трохи втратила в драматичності жесту, підморхнувши в цей момент полковнику Марчу. Дякую тобі, Люба, сказав містер Вілсон. Він знову повернувся до гостей. Наші розцінки, звичайно, вищі за очікувані. Ви додав він. Але ви не уявляєте всіх можливих труднощів. Одного разу довелося вирушити в Південну Африку, щоб знайти хоч трохи схожого дублера для ні. Знову ж таки, не будемо настільки відвертими. Він прикрив очі і щасливо посміхнувся. Потім виникає питання манери мовлення, постановки голосу і всього іншого. Коли наступного разу будете дивитися в кінотеатрі стрічку новин, спостерігайте дуже уважно. Можливо, ви помітите багато того, що вас здивує». До інспектора Робертса повернувся дармове. «То містер Гейл», – почав він. «Ах, так», – промуркотів власник контори, потираючи руки і усміхаючись полковнику Марчу. «Містер Гейл, я припускаю, вас зацікавив той інцидент, коли дублер містера Гейла, вельми багатообіцяючий молодий актор на ім'я Габріель Фіск, Напився на тому банкеті. Інцидент так, заперечив полковник Марч, але, мабуть, не той, про який ви подумали. До речі, вам не здається, що це було занадто безрозсудно з його боку? Ймовірно, сумно визнав містер Вілсон, але це було менше з можливого лиха. Бачите, нас не попередили заздалегідь. Що наречена містера Гела теж буде присутня, інакше ми б зовсім не наважилися. Тож на випадок, якщо Фіск здійснить якусь грубу помилку в образі, він мав би мати гідний привід її здійснити. Містер Гел переконаний непетущий, не тільки для преси, а й в житті. Але ж я так вважав, навіть. Непетущі іноді змінюють свої звички. Полковник Марч посміхнувся. «Звички змінити так, – сказав полковник, – що він не в силах переробити, так це власну травневу систему. Він не здатен так просто пройти весь список напоїв від коктейлів до бренді, не зазнавши ні нудоти, ні смертельного бажання спати». Для людини, яка не куштувала алкоголю раніше в житті, це неможливість конкретно фізична. Коли я почув про цю маленьку виставу, я сказав собі, це чудово, але це не Гейл. Але якщо вже ми заговорили про наречену, Вільгельміна Вілсон зібралася силами протягом попередньої розмови. Вона кілька разів була готова вставити свої слова. Вона все ще сиділа на краю дядечкового столу, похмуро втупившись у кінчик свого капця. Коли полковник Марч сказав останні слова, вона подивилася на дядька в пошуку захисту. Але містер Вілсон ані трохи не збентежився. «Ах, це?» – вигукнув він – «Ви про ту нещасну пригоду вчора вранці?» і «Що мені такого нещасного?» – запитала дівчина з раптовою пристрастю. «Спокійно», – сказав їй дядько, – суворо, але ніжно погрозивши їй пальцем. Він виглядав стурбовано. «Полковнику Марч, моя племінниця імпульсивна». Точнісінько, як і бідна мати, моя сестра. І їй дуже подобається молодий Габріель Фіск. Тепер ви розумієте, сподіваюся, що сталося. Цей набір одягу з нотатником, годинником і всім іншим не має до справи жодного відношення. Це частина сценічного образу. Містер Гейл – надав нам ідентичні дублікати всіх його особистих речей. «Я артист, сэр, або я ніхто». Ні весь костюм, ні його складові частини не одягалися вже тиждень. Фіск залишив їх тут у шафі, продягнувшись у гардеробні після появи на квітковій виставці в мазвелл минулого вівторка. «Вчора...» Фіск у своєму звичайному одязі з'явився по подальшій інструкції. «Він і моя племінниця», – містер Вілсон прокашлявся. Було дуже невдало, що леді Патрісія Мортлик все саме в цей момент. Фіск, звичайно, відразу втік, поки вона була зайнята оглядом. На жаль, леді Патрісія – уперта жінка – вона влаштувала погром на поверсі, виявила костюм, і уявила собі. Навіть боюся уявити, що саме. «А Гейл?» – запитав полковник Марч, не кліпнувши оком. «Справжній Гейл. Де він тепер?» І знову містер Вілсон взяв вибачливий тон. «Ховається в усамітненій кімнаті свого заміського будинку» засунувши голову під подушку, намагаючись вигадати пояснення своєї передбачуваної поведінки. Навіть якщо він розкриє правду, боюся, леді Патрісії вона не сподобається. Я, ймовірно, втратив клієнта. «Вшиття?» – підсумував містер Вілсон, сумно похитуючи головою. «Важка штука». Безперечно. У будь-якому разі, як я вже говорив, ви ж не розкрите нашу маленьку таємницю, наше шахрайство, як вам хочеться його називати. Полковник Марч підвівся на ноги, завжди значний, він заповнював собою всю кімнату. Він насунув свого капелюха на лоб трохи під більш бандитським кутом, ніж доречно підібрав свою тростину зі срібним набалдашником. Його рябе обличчя почервоніло. «Щиро кажучи», – промовив він, – «мені не залишено іншого виходу. Ви повністю мене обіграли. Якщо я правильно зрозумів ситуацію, розкрити це шахрайство означає зруйнувати половину суспільних репутацій в Англії». Ми не можемо цього дозволити. Народ слід залишити в омані. Боже мій, народ зобов'язаний залишатися в омані. Тож, якщо і міс Вілсон підтвердить правдивість цієї версії? Так, сказала дівчина, пухнюпивши очі. Ну, тоді більше немає про що говорити. Гарного вам дня, сер. «І вам, полковнику Марч», – вклонився містер Вілсон. «Вільгельміно, Люба, проведеш джентльменів назовні?» Вільгельміна їх провела. Проте вона зовсім не виглядала задоволеною результатом справи. Уперше в її манері проявилася сліди нервозності. У приймальні вона різко зупинилася, і розвернулася до них обличчям. «Ви старий!» – почала вона різко, і зірвалася, не то на сміх, не то на ридання. Полковник Марч не розібрав, що саме. «Про що ви думаєте?» «Думаю», – повторив полковник Марч із виразом цілковитої невинності. «Так, думайте. І ви чудово це знаєте. З вашого обличчя...» Одразу видно. У чому справа? Невже ви тепер не вірите нашій розповіді? Я вам клянуся, що цього одягу ніхто не торкався весь тиждень. Ах, це, сказав полковник, посміхаючись, оце-то я вірю. Тоді що це? Про що ви думали? Ну, сказав полковник Мач, раз уже ви запитали... Я думав про собаку. Про собаку? Луною відгукнулася вона. Про собаку леді Патрісій Мортлейк. Шахливе створіння. Втім, це просто я не люблю пекінезів. Полковник Марч замислився. Була в нього одна якість, втім, на яку я звернув увагу. Пес Флопіт Абсолютно не цікавиться незнайомцями. Покажи йому весь особовий склад скотленярду Він і оком не поведе, не кажучи вже про видавання звуків, все такий собака, що гавкає лише на запах або вигляд того, з ким чудово знайомий. Тож, якби з вами вчора тут був Габріел Фіск, я б край здивувався. Чому б флопіту здіймати весь цей галас, що перевернув зрештою увагу леді Патрісії до вас обох? І поки блакитні очі застигли на ньому, а вираз пустотливого пожвавлення сперігся на її обличчі, навіть крізь з'явившися рум'яни зняковіння, полковник Марч додав останнє слово – «Не відпускайте його», – наказав він глибоким шепотом. «Ви підходите йому набагато краще, ніж високородна істеричка, яка розпланувала його життя до останнього м'юзиклу і прийому». «Я люблю Френка Гейла вже дуже давно», – зізналася дівчина. «Але я думала, для нього буде краще, якщо ми скажемо». Вам із дядьком немає жодного резону брехати, щоб догодити їй, сказав полковник Марч. Що до Гела, то в ньому ще, сподіваюся, жевря трохи людяності. З вами, дай Бог, він ще зможе стати справжнім державним діячем. Гарного дня вам, міс Вілсон. Ходімо, Робертс. На нашій пам'яті знайдуться скарги і дивніші. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький